Нечай зліз з коня і вдався до свого найлюбішого сотника шпака. «Так ми тут, товаришу, ночуватимемо, а ти, шпаченьку, візьми півсотні козаків та їдь далі до Ворошилівки і там чатуй, якщо йтимуть ляхи, то зараз мене сповісти». Як увійшло козацьке військо у красне, віддав Нечай коня своєму Джурі Петрикові, дав розпорядок та й пішов до мельничиної хати. Пріся радо приймала його. З'явилися в неї на столі й меди, вино, й окови, та й до того й млинці, й буханці. Поприходили свої та сусіди. Вдарив Данило шапкою облаву та й почав гуляти. Прогуляв ніч, ніч коротенька, гуляє й день, та ще й ніч – на третій день напущання прийшли до полковника два сотники – Кривенко та Степко. Та й кажуть, «А що, пане полковнику? Чи не час нам рушати далі? А за яким лихом нам поспішати?» – відповів Нечай. «Ще успіймо посікти ворогів на капусту. Нехай ще побенкетують у останнє, та й ми тут масницею погуляємо». Наливай, пані господині, весело вдався він до мельнички, частуй гостей. Прійся, частувала, гості пили, млинцями заїдали, а на відході мовили. Ну, бувай здоров, пане полковнику, гуляйся він здоров'ячко, та тільки держи коня в сідлі, а шаблю при боці, бо гляди, коли б ляхи не накрили нас мокрим рядном. От така ловись, скрикнув Нечай, та в нас же в залозі... Шпак чатує, адже він добрий товариш, перестереже. Минув день, от уже й ніч на дворі, гуляє не чай, медвино поставцем кружляє, а того й не знає, й не віде, що вже ворог Йоколиновський з'єднав своє військо з військом ланцкоронського, коронського обступив з усіх боків Ворошилівку, Рошилівку, Вбив шпака і вирізав усіх козаків до одного, так що вже нема кому подати полковникові про ляхів звістку. Не почуває славний козак не чаї того, що велике польське військо, мов чорна хмара, обступає красне, що вже повбивали ляхи й порізали всіх його вартових біля брам і ввійшли вже в місто. Аж ось чутно якийсь гомін. Під вікнами хтось біжить. Ускочили знов хату сотники Кривенко і Степко разом з нечайвим джурою Петриком. Що ж ти не чаю п'єш та гуляєш? Вже ляхи в місті. Отчинив нечай квартирку, прислухається, аж справді коні тупотять і бряськіт зброї чути. Утікаємо полковнику, радять сотники. Що є час. Подамося назад та з'єднаємося з останніми нашими сотнями. Та богунові звістку подамо, щоб... «Помочі дав, бо ляхів десятеро більше, ніж нас!» «Втарив з не чай по столу перначем, щоб ото козак не чай утікав, щоб я козацьку славу під ноги топтав, не бути тому!» «Веди джуром мого вороного!» «Вибіг не чай з хати, аж ляхи вже вулицею йдуть, немає часу сідлати коня, скочив на неосідланого. Тільки витяг Нечай, спіхав шаблю, знову став веселий, гукає. «Та й довіся їх, вражих ляхів! Буде на чому шаблі погуляти, а ну, хлопці, дамо ляхам чосу!» Кинувся Нечай ворогам назустріч, махнув з правого плеча, впав хорунджий, а за ним прапор польський, до ніг Нечаєму коневі. Кинулися за Нечаєми сотники, до казаків гукають. «Гей, братця, допоможи їм!» полковникові, а козаки вже вихрем летять за своїм улюбленим ватажком, ворогів шаблями в пень рубають. Люто бився козацький ватажок Нечай з своїм товариством. Не встояли ляхи проти козацького наскоку і подалися геть з міста за браму. Нечай з козаками погнався за ворогами, лихо було тому, кого здоганяли». Аж ось доганяє нечає його вірний джура Петрик, котрого ще малого сироту взяв нечай до себе в навуку. Він нарікав на себе і хвилювався з того, що полковник був на неосідленому коні весь час тепер був біля нього. Пане полковнику, пожежа в місті, ляхи з другого боку зайшли і підпалили кілька хад, гукає Петрик. Справді, Калиновський скористався великою силою свого війська і послав пана Косаковського з кількома тисячами жовнірів вдарити на козаків ззаду. «Ох, лиха година їх нагнала!» – скрикнув Нечай, спинивши коня. Побачивши, що красне горить вже в кількох місцях, Нечай зрозумів, що вороги оточили його кругом і що йому не сила їх перемогти. Про те, щоб розважити козаків, він почав жартувати. Ну що ж діти? Видніше подаруватися. Нечай кинувся туди, де була пожежа, та на лихо кінь його спотикався і падав на купи трупу. Не маючи під собою сідла й стременний чай, якось не всидів, і коли кінь упав навколішки, перекинувся через коневу голову. Тим часом ті поляки, що втекли були за браму, вже знову почали насідати на козаків. І коли Нечай підвівся, скупи трупу та сідав, знову на коня ворожа куля влучила йому в плече. Побігла з козака гаряча кров, покроплюючи такий, як вона, червоний жупан полковника. Чорт знає, які кулі ляхів жартує Нечай, не наче чміль вкусив. Не вважає Нечай... На поразу, вихором літає від пожежі до пожежі, від брами до брами, й скрізь, де тільки збігався він з ворогами, виростали купи ворожого трупу. Аж ось серед пекельної січі вдруге впав навколішки нечаїв кінь, і вдруге звитяжець нечай перелетів коневі через голову та ще й так, що впав прямо до ніг ворогам. Загукали з радості поляки, один навіть устиг влучити полковника шаблею по плечах. Вдовжмить Нечай був на ногах і зняв з плеч голову Харцизові. Тим часом козаки заступили полковника, і він знову скочив до коня і знову кинувся в бойовище, не помічаючи, як кров точилося з його вже двома цівками. Так минала хвилина по хвилині, година по годині, скінчилася довга пекельна ніч і почався тяжкий день, а бойовище не припинялося. Проте дедалі ляхи все дужче натискали на козаків, переміняючи втомлених своїх жовнірів на свіжих, а сила козацька все зменшувалася, бо у козаків підмоги не було. Щоб не розбивати війська на дебні купки, Нечай зібрав усі сотні до Майдану і тут знову впорядкував їх до добою. Невеликі вже були Нечайві сотні, і що хвилини танули вони, проте міцні були вони духом, як і їх ватажок. «Не посоромило, пану брати козацької слави!» – гукнув ночай до козаків. «Раз мати на світ породила, раз і вмерти!» І почалася знову смертельна січа. Кров козацька і ляцька, кров братів, що стали найлютішими ворогами, збіглася тепер до купи червоною річкою, бігла повз замкову браму. Нечай здобув ще три рани, кров залила йому всю одежу і закривала коня. Міць покидала його, могутня рука слабшала, і шабля вірна його дружина почала здаватися йому важкою. Проте він бився ще, як поранений лев, все лютіше й лютіше. «Діти мої, любі, товариші вірні!» – гукнув Нечай ще раз. «Стійте за волю до загину, хоч живі не будемо, так слави добудемо!» Цю мить серед пекельної січі близько нечая пролунав постріл. І славний козак почав схилятися головою до шій свого коня, поливаючи кров'ю його збиту гриву. Ворожа куля влучила полковника під серце. То пан Доброцеський, пробираючись під парканами, вистежив таки, коли нечай наближався до тину, і вбив його з мушкета. Не дали козаки своєму полковникові... Впасти додолу, підхопили його на руки і понесли до замку. Товріші, мої вірні, над силу стиха казав нечай, уклоніться, ненці моїй старенькій, перекажіть, щоб не побивалося, бо на тім світі всі зійдемося. Та й ви, діти мої, не вдавайтеся в тугу. скільки не живе, помирати треба, то ліпше вмерти за волю своїх братів, за славу неньків країни, ніж гинути нікчебними хлопами під ганебними. Канчуками. З тим вийшла душа з могутнього тіла козацького звитяжця, і козаки принесли в замкові покої тільки ледве тепле тіло його. Три дні й три ночі билися ще козаки ляхами біля замку і в самому замку, наостанку, коли вже не було кому оборонятися, поляки вбігли натовпом в замкові покої». Саме під ту добу в замковій церкві стояла труна з тілом славного нечая, і два православні попи правили по йому панахиду серед плачу і ридання жінок та дітей, що збіглися в замок під страшну годину. Побачивши, що робиться в церкві, розлітовані поляки вихопили з рук у попів Христи, а їх самих почали бити. Дарем не всі люди... Просили панів взяти викуп за Нечаєве тіло золотом та дозволити поховати його з пошаною, як належить славному лицареві. «Ні, не буде з цього!» – загукали пани. «Цей проклятий хлопс хезматик поруйнував наші маятки! Він лютий ворог наш! Порубаємо його тіло на шматки та кинемо псам на сніданок!» Пани з лютістю скинули Нечаєву труну геть набік, і, викинувши тіло на підлогу, почали сікти його шаблями на шматочки, коли тут несподівано кинулася до них пріся мельничка, і, мов, божевільно почала виривати з рук шаблі, гукаючи несамовито «Вбийте мене, вбийте раніше мене!» Наречена Нечаєва!» – сказав хтось, і це зрятувало її від смерті. Польські вояки зв'язали її і послали до Клиновського. «Про тіло ж Нечаєве!» Зважили так, собаки не їстимуть його, краще повкидати ці шматки в річку. Так і зробили. Тільки коли складали порубане тіло козакове в мішок, то голова Нечаєва десь зникла. І хоч як її розшукували, а так і не знайшли. Того ж дня, як вороги знущалися над тілом славного Нечая, до города-бінниці біг конем молоденький хлопець у польському вбранні. Він сидів охляб на коні і, піддержуючи однією рукою біля боку торбу, другою скільки духу гнав коня. Вбігши в місто, він попростував до полковничого будинку. Вартові біля будинку пізнали, що той хлопець був джура полковника Нечая Петрик, і впустили його просто до богуна». Пане полковнику, ледве дихаючи, почав Петрик, ставши перед Богоном. «Ти нічого не знаєш, не відуєш. Вже ж твого побратима славного Данила не чаю на світі немає. Його біле тіло вороги порвали на дрібні шматочки і вкинули в річку під лід. Весь полк брат Славський загинув в Красному. Тільки я врятувався через те, що переодягся в оце вбрання польське. Я привіз собою голову славного полковника». Голосу хлопця затремтів от сліз, в горлі стисло. «Голову?» – спитав богун, жахнувшись. «Ти ж кажеш, що ляхи порубали і вкинули Нечаєве тіло в річку?» «Так, пане полковнику, – отказав хлопець, – та тільки голову я одрятував. Я перебраний вільно увійшов у замок, саме тоді, коли Нечаєва наречено однімала у панів його порубане тіло». Під час колотнечі я непомітно вхопив голову свого названого батька, сховав її під полу, виніс її, привіз тобі хоч голову, щоб поховати, як годиться. Де ж голова? – спитав зрушений богун. Ось, – отказав хлопець і витяг з торби голову Нечаєву. Богун охнув тяжко вражений, «Це він, це побратим мій, Данило!» – скрикнув вінницький полковник, коли Петрик постановив голову перед його очі. Голова була мерзла, бо саме був місяць лютий, і стояли добрі морози. Подивився Богун на товаришеву голову, перехрестився та й похилився. Лютий жаль узяв його за серце. «Чому ж ти, братик, у мій нещасний?» – говорив він, не мав до себе, не подав мені звістки про ворогів. «Я подав би тобі помочі, не загинув би ти передчасно!» «Говори, Джуро, все, як сталося, це лихо!» Петрик розповідав про все, що бачив і чув. Вислухавши тяжкі вісті, бого надвіз, Нечаєву голову монастир, що стояв біля Бугу і наказав ченцям зараз правити по душі славного козака Панахиду. Далі він послав прописаря, щоб написати гетьманові про наскок ляхів і просити помочі, а у Савулові наказав послати по всіх сотнях збістку, щоб усі збиралися до Вінниці. Другого дня відбувся почесний похорон Нечаєвий. На цвинтарі Біля монастиря викопали яму. З одного боку стало кілька сот козаків з мушкетами, а по другому боці – мало не всі мешканці з Вінниці. Коли скінчилася в церкві отправа, богуни-сотники винесли на плечах трону з головою Нечаєвою і почали спускати її в яму попи заспівали вічну пам'ять, а козаки без ліку палили з мушкетів на честь славному лицареві козацькому. Після того, як яму засипали, Богун голосно сказав, Пронтові тобі земля, побратиме мій Данило, поклав ти свою голову за волю неньки України і придбав собі і усьому козацтву невмирущу славу. Спи спокійно, і будь певний, що товариство козацьке за тебе помститься. Поховавши побратима, Богун почав готуватись до війни з ляхами. Він знав уже, що в Калиновського і Ланскоронського війська разів більше, ніж у нього. Оборонити всю вінницю своїм повком він не зможе, а тільки вигубить своє військо. Одначе і покинути вінницю він ні за що не хотів бо таким способом відчинив би двері Калиновському до руйнування всієї України. Через те богун зважив лаштувати до бою монастир і засісти там усім повком, поки гетьман подасть помочі. Монастир стояв на острові річки Бугу, і підійти до його полякам можна було тільки льодом. Перш усього богун надумав трохи зменшити польське військо, щоб легше було з ним змагатись. З цією метою він зволів попрорубувати впродовж річки великі ополонки, і через ніч, коли ополонки пришерхли від морозу, притрусив їх соломою та снігом. Через кілька день до Бугу наблизився ланск з половиною польського війська. Колиновський же лишився трохи позаду. Щоб заминути поляків в ополонки, богун з двома сотнями вийшов Ланск-Коронському назустріч за Буг і наказав козакам трохи постріляти з мушкетів, кинувся, мобуть, тікати до монастиря, обережно обминаючи ополонки. А прокляті хлопи гукав слід козакам Ланскоронський злякалися, бо дає вам те, що було вашим братам у Красному. І він з кількома хоругоми найкращого війська кинувся нас доганяти вагуна. Великою лавою бігли польські вояки льодом простісінько на ополонки». Враз затріщав тоненький лід під вагою під людьми та кіньми, і мало не всі польські вояки опинилися разом з кіньми у воді.